A principis del segle XVIII, Anglaterra és un regne minúscul i irrelevant. Un espai de terra sense massa valor estratègic ni econòmic, el que en els últims segles no han envahit pràcticament ningú perquè sencillament no surt a compte. 200 anys després, Anglaterra és la primera superpotència del món. El comerç de tot el planeta es fa seguint les seves regles. Una cinquena part de tota la humanitat està sota el seu control militar i la seva llengua es converteix en el primer dinamí universal. La seva expansió és tan salvatge que es calcula que dels prop de 200 estats que hi ha en l'actualitat, només 22 no han estat mai ocupats per tropes britàniques. En dos segles, Anglaterra ha passat de la irrelevància local a aconseguir la supremacia global. Aquesta és la història de com va començar aquesta supremacia. I, com no, va ser una estafa. Avui, la companyia britànica dels Mars del Sud. Primera part, l'imperdible Sr. Plant. és el 1710 i, contra tot pronòstic, s'acaba de produir un canvi de govern a la sala dels comuns, el parlament que porta el dia a dia del ritme. Després de molts anys, els uics, liberals, cedeixen el poder als toris, conservadors. Com avui en dia, això implica que un munt de càrrecs, privilegis i, sobretot, diners, canvien de propietari. De fet, el resultat de les eleccions és tan inesperat i espectacular que durant segles s'especularem que hi ha hagut una cuinada majúscula. Com sigui, aquestes eleccions resulten crucials pel primer dels nostres protagonistes, Robert Harley. Harley és un polític professional, en el pitjor sentit de la paraula, un d'aquells personatges d'escrúpols justets que aconsegueixen fer-se d'or a base d'estar sempre a prop de les posicions de poder i fer-se amic de qui més li pot interessar. I la veritat és molt bo fent-ho. Tot i tenir un nombre espectacular de rivals i haver caigut en desgràcia ja dos cops, aquest 1710 està en el bal d'un guanyador, després d'haver canviat de partit polític de la nit al dia i de deixar tirats bona part dels seus antics companys. En bona part, els Toris han aconseguit guanyar les eleccions per la deserció de Harley i els vots que s'han portat amb ell, de manera que li correspon un càrrec a l'altura, i així aquest agost de 1710 Robert Harley és nomenat Chancellor of the Shackle, o, dit d'una altra manera, Ministre de Finances de sa Majestat la Reina Anna. Sobre el paper és un càrrec espectacular. En una època on el control financer és, en el millor dels casos, aproximat, tenir accés directe i limitat al tresor reial és una forma perfecta d'aconseguir fons per a suborns i corrupteles. En la realitat, però, el càrrec és una trampa política. Anglaterra porta més d'un segle en guerra contínua, ja sigui en guerres civils o en batusses estratègiques contra d'altres regnes europeus. Els últims deu anys han estat especialment intensos. La guerra de successió espanyola, la primera guerra total de l'Europa de l'Oest, l'ha obligada a fer una despesa enorme en armament i logística, més del que el regne podria suportar. Dit res curt, Anglaterra està arruïnada. Harvey ha heretat un càrrec polític que no li reporta cap benefici i encara pitjor. El mateix Regne acumula un deute de més de 9 milions de lliures, de les quals 300.000 s'han de pagar sí o sí abans de finals d'any, sota amenaça dels deutors de fer caure el nou govern. No només és una trampa política, és una bomba de rellotgeria. La ironia de tot plegat és que això no hauria de poder passar. Només 15 anys abans, enmig d'una altra crisi de deute, el Regne havia creat el Banc d'Anglaterra, una institució semiprivada que només tenia la funció de donar fons per a les despeses de la corona. El problema és que aquesta institució està controlada i dirigida pels WICs, els antics companys de partit de Harley, i aquests no estan disposats per res a arreglar el problema. De la mateixa manera, no pot pujar els impostos, perquè, encara que ho proposés, la majoria dels seus rivals polítics a la Cambra dels Comuns li bloquejaria la proposta. Totes les sortides estan tapiades, i Harley en necessita una desesperadament. I aquí és on entra John Blunt, l'imperdible senyor Blunt. Blunt és un personatge especial, aquella mescla perfecta de genialitat i falta d'escrúpols que tant buscada està les altes esferes dels estats. Nominalment és el propietari d'una fàbrica artesanal d'espases, la Hollow Blade Company. Però, en realitat, el seu càrrec és molt més subtil i pervers. John Blunt és el principal prestamista privat extraoficial d'Anglaterra. La qual cosa ens porta una pregunta òbvia. Com aconsegueix un simple fabricant d'espases els diners suficients com per a ser prestamista de tot un estat, per molt arruïnat que aquest estigui? La resposta és tota una història per ella mateixa. Hem dit que John Blunt fabricava espaces. Amb la gran quantitat de conflictes on el regne estava immers contínuament, aquest era un negoci moderadament lucratiu, però tenia un problema de base. Anglaterra borejava contínuament la fallida i els exèrcits de la reina no sempre podien pagar els encàrrecs. Quan això passava, el protocol era simplement entregar un pagaré, avalat pel general que venés aleshores. Com que aquests generals no eren denunciables ni podien ser perseguits per la llei civil, eren poca cosa més que paper mullat, que es cobrava o no segons la voluntat del poderós de Tor. Naturalment, tots els que tenien tractes amb l'exèrcit acabaven coleccionant aquests pagarés, anemonuate, i tothom els odiava mort i se'ls volia treure de sobre a la primera oportunitat. Cosa que va ser justament el que li va donar la idea a Blanc. Prime patch D'amagat en un moviment que avui en dia seria totalment irregal i que a l'època hagués portat seriosos dubtes, Blanc va comprar, a prou de saldo, tants d'aquests pagarés com va poder. Segon pas, un cop va considerar que ja en tenia suficients, va anunciar que els intercanviaria, un per un, per accions de la seva companyia, que, naturalment, tenia un preu molt superior de mercat. Això va disparar el preu dels pagarés, que tot seguit va vendre, altre cop d'amagat. Un cop venuts, els nous amos dels pagarés els van intercanviar automàticament per accions de la seva empresa, de forma que van tornar altre cop a les seves mans. En un sol moviment genial i extremadament immoral, Blanc es va quedar pràcticament tots els pagarers del regne, va fer la seva companyia i immensament popular i va guanyar una fortuna al mateix temps. Però encara hi havia una segona part. En la seva busca de constante diners, el regne acabava d’aprofitar una revolta catòlica irlandnda per expropiar una gran quantitat de terres d’aquests revoltats, que ara venia per sota preu de mercat. Plant va utilitzar la fortuna guanyada amb el xantxllo dels pagares per a comprar la pràctica totalitat d’aquestes terres, que després va passar a vendre amb beneficis amb tota la calma del món. Aquests beneficis van ser els que feia servir per prestar el regne de forma que Blunt ja no només tenia la major part dels seus pagarers, sinó que a més els estava donant diners, comprant les terres i prestand-los-hi directament els beneficis. Ningú del regne qüestionava o perseguia Blunt, perquè senzillament no sortia a compte. Seguint els seus estaperlos, tothom, o com a mínim tots els poderosos, ja estava guanyant fortunes. I per això Harley va anar a buscar Blunt perquè tothom sabia que era un mestre en aquests assumptes. La solució de Blanc va ser instantània. Fer una loteria. Ja feia uns anys que les loteries estatals estaven utilitzant com una forma senzilla d'aconseguir recursos immediats, però no eren massa populars. Com que els coneixements d'estadística de i de probabilitat de l'època eren justets, tot sovint els càlculs de beneficis erraven i les loteries passaven a ser un instrument deficitari que els explotava a la cara als seus creadors. Irònicament, era precisament això el que buscava la nova loteria de Blanc. Costava 10 cops més que l'habitual, però a canvi els premis es multiplicaven per 100. De fet, era impossible perdre. Tots els tiquets tenien garantitzats una devolució del 10%. No era una bomba deficitària, era un meteorit dissenyat per a perdre diners com no s'havia vist mai. La trampa, que els bitllets es cobraven al moment però els premis es pagaven com un sou en un termini de 10 anys. Al cap d'aquests 10 anys, el rei tindria moltíssim més deute que ara, però això ja seria un problema de moment. La generosa loteria de Blanc va ser un èxit, com no podia ser d'una altra manera, i Harvey va poder aconseguir en facilitat les 300.000 lliures que necessitava amb urgència per passar l'any. Però tots dos sabien que amb això no n'hi hauria prou. Necessitaven quelcom més potent, un instrument financer que fos prou gran com per absorbir el deute de tot el regne i, a la vegada, fos prou golos i honorable com per a que tothom volgués participar-hi. En l'Anglaterra d'aquell moment, només una empresa complia els dos requisits. Harvey i Blanc necessitaven la seva pròpia companyia britànica de les Índies Orientals. I així, el maig de 1711, els dos cràpoles van aconseguir que la reina Anna els donés permís per a fundar el Monopoli del Govern i Companyia dels Mercants de la Gran Bretanya per a l'intercanvi comercial amb els Mars del Sud i altres parts d'Amèrica i per l'encoratjament de la pesca, o, com se la coneixeria popularment, la Companyia Britànica dels Mars del Sud. La idea sobre el paper era la mateixa que la seva glamurosa germana, una companyia monobolística que s'encarregava, en nom del regne, de tots els intercanvis comercials en una zona determinada del planeta. Amb la mateixa premissa, la companyia de les Índies Orientals no només estava guanyant fortunes, sinó que a més estava posant les bases per a l'impressionant colonialisme britànic dels segles següents. El petit problema era que la companyia de les Índies Orientals Operava a l'extrem d'Àsia, un territori llunyà on les potències europees ben just i tenien control, mentre que la nova companyia hauria d'operar als Mars del Sud, o sigui, a la costa atlàntica d'Amèrica per sota de l'Equador. Un territori controlat al 100% pel regne d'Espanya, amb el que Anglaterra portava 10 enxequits lluitant en l'anomenada Guerra de Successió. A factes pràctics, la nova companyia no tindria mercat on operar fins que la guerra no acabés. Així que, de la nit al dia, Harley i Blunt es van convertir en els principals pacifistes del regne. Amb totes les conseqüències. Durant els dos anys següents van subornar, extorsionar i corrompre tant com van poder per aconseguir-la, arribant al punt de forçar la dèbil reina Anna a anomenar 12 nous lords entre els seus seguidors, i a fer encarcerar alguns dels herois de guerra que volien continuar-la. Així que si mai us heu preguntat per què, a partir del 1711, va semblar que els anglesos ens deixaven penjats de sobte contra Felip V, els podeu donar les gràcies en bona part a aquests dos. Com sigui, al final es va arribar a la pau, i en el famós tractat d'Utracht, Harley i Blanc van aconseguir a part de certes sessions en el comerç d'esclaus que a efectes pràctics hi ja existien, la concessió d'un asiento reial. Al cap de l'any, Anglaterra podria comerciar amb els ports sud-americans un vaixell de 500 tones, sempre que li donguessin un 20% d'impostos a Felip V, clar. El 80% d'un vaixell. 400 tones a en un càlcul aproximat, la Companhia Britànica de les Índies Orientals en aquells mateixos anys facturava 50 vegades més a la setmana. La pròpia Companhia d'espases de Blanc movia anualment moltíssim més que aquestes minces 400 tons. La Companhia dels Mars del Sud era, simplement, aire. Menys important que el més matat dels pirates caribenys de l'època. Però aquesta ja era la idea. La companyia dels Mars del Sud mai no va tenir ni la més mínima intenció de ser una empresa real. El seu objectiu des del primer minut va ser un, i només un, eixugar el deute del regne. El sistema era força recargolat, però es pot resumir en que el govern, seguint les tècniques clàssiques de Plan, permetia canviar els títols de deute per accions de la companyia. Als pobres desgraciats que caiguessin en la trampa se'ls prometien a canvi dividends de les enormes riqueses de Sud-amèrica. En realitat, com hem vist, tot era pura propaganda. Per cada acció intercanviada, el regne s'apuntava que s'havia tret deute de sobre i, a canvi, mantenien liquiditat la companyia a base de donacions, concessions i tractes avantatjosos, sempre a favor del regne a llarga, clar. Durant prop d'un any, el sistema va anar funcionant al ralenti. De tant en tant, caïva algun passarell, a cops fins i tot poderós, que comprava unes quantes accions, però en general, fins i tot amb la massiva propaganda que se li havia fet, la companyia tampoc era tan tòxica. Fet i fet, havies de tenir pagarés del regne per caure en l'estafa, i si el regne t'havia enganyat ja un cop, era més difícil que tornessis a caure. Tot apuntava que la companyia dels Mars del Sud seria simplement liquidada al cap d'uns anys, després d'eixugar una mica de deute, i que ja s'acabaria la història. I aleshores la reina Anna va morir a sobte, sense hereu. Després de moltes discussions i tones de corrupteles, George de Hanover va ser elegit amb el nom de Jordi I. I la bogeria va arribar a Anglaterra. companyia britànica dels Mars del Sud. Segona part, aquell famós estiu de 1719. L'arribada de Jordi I al tron d'Anglaterra va coincidir amb unes noves eleccions en les que els Whigs van recuperar el poder. Això va significar automàticament la caiguda en desgràcia de Harry i, quan va veure que el seu poder polític desapareixia, Blunt el va fer fora a ell i a tots els seus seguidors toris de la companyia, els que va substituir per la plana major dels Whigs. De fet, Blunt va aprofitar el canvi de règim de forma magistral a través d'un seguit de pactes ocults amb el nou monarca, va fer que la companyia perdonés els últims pagaments que el regne li devia. A canvi, el nou rei es va fer públicament inversor de la companyia i fins i tot va posar el seu fill, el que seria el futur rei Jordi II, com a president simbòlic d'aquesta, i la sereta del pastís. La possibilitat d'emetre accions iguals al deute del regne fins a un valor de 10 milions de llibres. 10 milions de llibres. En aquest punt, nominalment, la companyia dels Mars del Sud tenia el mateix valor que tota la resta d'empreses d'Anglaterra juntes, incloent-hi, entre aquestes, la seva germana de les Índies Orientals. Però bé, bueno, si tothom sabia que aquestes xifres eren fictícies i ningú s'ho seriosament, no hi hauria cap problema, no? I de fet, no n'hi va bé, durant els tres anys següents. Fins que el 1717, en un episodi pràcticament de telenov·ela, Jordi I i el seu fill es van barallant públicament i aquest el va apartar de tots els seus càrrecs, incloent-hi la presidència de la companyia. Aquesta baralla infantiloide era poca cosa més que una rebequeria a efectes polítics i pràctics però comportava un problema social de primer nivell. L'antic president de la companyia era el príncep de Gales, la segona figura en importància del país. Protocolàriament, la nova persona que heretés el càrrec estaria al mateix nivell. Qui havia en Anglaterra d'aquell temps que pogués ser posat en una posició tan elevada? Ningú. Així que, al final, Jordi I es va veure obligat a posar al capdavant de la companyia l'únic personatge possible ell mateix. La companyia dels Mars del Sud passava estat presidida pel propi rei d'Anglaterra. La nova presidència ho va canviar tot, no només perquè va donar a la companyia un prestigi i una acceleració en la venda d'accions que no haurien pogut ni somiar, sinó principalment perquè va suposar que, a factes pràctics, la corona lligava al seu destí al de la companyia, si aquesta aquella s'emportaria per la credibilitat del rei Amèlia i això no es podia permetre. La companyia dels Mars del Sud continuava estant controlada, però políticament ja no se la podia matar. I Blunt ho sabia. I tant si ho sabia. Recordeu els 9 milions de lliures que vam dir que devia el regne en 1711? Doncs entre el pagament de les loteries i la suma de totes les estupideses que els governs havien fet, aquests anys s'havien convertit ja en més de 30 milions. I recordeu que vam dir que la companyia tenia dret a emetre tant valor d'accions com havia el regne? Doncs aquests 30 milions eren també el valor que podria tenir la companyia si aquesta volia fer-ho així. Naturalment, aquesta quantitat era dimensial i impossible, segons tots els estàndards de l'època, però el pla maquiavèl·lic de Blanc no estava aquí. Com diu aquell refrany sobre el diable, el pla estava en les coses petites. Tan petites com un simple augment d'una lliure en les accions. En part per fer la conversió simple, en part per ajudar en els càlculs, el regne havia establert, a l'hora de permetre les accions de la companyia ajustades al deute, que les accions tinguessin un valor nominal de 100 lliures cada una, a quan es venguessin si els particulars decidien intercanviar-les això ja era cosa seva. Dit d'una altra manera, la companyia dels marcs del sud estava obligada a trocejar el seu valor, fos quin fos, en petites porcions de 100 lliures, i aquest total de molts papers de 100 lliures era el que havia de mantenir com a deute del règne. Però si les accions pujaven un 1%, el mateix feia el valor de la companyia, es continuava ben d'assumir els 30 milions de lliures, però ara l'empresa en valia els 30 milions de lliures i 300.000 més. 300.000 lliures. Que podies vendre i ingressar legalment, que et podies emportar tranquil·lament a casa, gairebé el 2% del PIB de tota l'Anglaterra del temps, perquè les teves accions havien pujat una lliura. Era demencial una bogeria de l'Iran que era impossible d'aguantar racionalment. I just per això va funcionar. Perquè els que l'havien d'aturar, els encarregats de posar-hi seny, eren els primers que no tenien cap intenció de posar-ne. Mentre Plan preparava el seu pla, mentre feia fora Harley i acabava posant el propi rei com a president, havia estat subornant pràcticament tot el Parlament. Però nom amb diners, no? Això hauria estat massa prosaic. Els estava subornant amb accions de la companyia. Pel 1719, per quan es va haver de prendre l'última decisió, l'última votació per a decidir si se li permetia operar a la companyia amb aquests números demencials, la pràctica totalitat de la Càmera dels Comuns ja estava comprada. Resumint, tothom estava interessat en que les accions pugessin perquè tothom es faria increïble a si així passava. La votació es va fer, la votació es va guanyar, i tothom va perdre el cap. Els càlculs de Blanc s'havien fet amb arguments d'unes poques lliures, amb percentatges molt baixos sobre quantitats absurdes. Dos mesos després, el valor de les accions s'havia triplicat. La companyia valia 90 milions de lliures una vegada i mitja el PIB de tota Anglaterra. Literalment, ja no hi havia prou lliures en tot el planeta per a igualar el valor de la companyia. El monstre havia trencat les cadenes. I el pitjor de tot és que, si deixava de córrer, s’emportaria tota l'economia amb ell. Així que tothom, emblant el capdavant, va començar a accelerar cada cop més i més de pressa cap a la inevitable paret. Després de tocar sosten 330 lliures, les accions van baixar de preu durant uns dies, quedant-se en 310. Això no es podia permetre, de manera que Blunt les va començar a vendre a terminis, 20% a l'entrada i després en pagaments cada dos mesos. El nou sistema va tenir dos conseqüències directes. Per una banda, va permetre que la classe mitjana i baixa, fins a les hores escloses de l'estafa, poguessin entrar a jugar. Per l'altra, va establir una nova rama d'especuladors, gent que comprava l'acció amb el 20% inicial i, passats els dos mesos, simplement la venia per guanyar-se el preu que l'acció hagués pujat mencestant, abans de tornar-la a comprar per arrefer el cicle. Dos mesos després de la nova oferta, l'acció estava a 550 lliures. La companyia dels Mars del Sud valia 160 milions de lliures, Dos vegades i mitja el valor de tota Anglaterra. Nova baixada, aquest cop a 480, i nou pla de plan. Simplement, donar crèdits per a comprar accions, fins a 3.000 lliures, sense vals i sense donteries. Era notòriament il·legal, però ara ja donava igual. Totes les barreres havien saltat pels aires, fins i tot el més pobre i payús dels anglesos que tenia ara accés a comprar accions. La pròxima setmana, les accions valien 830 lliures. La companyia estava amb més de 250 milions, 3 Anglaterres. Aquell mateix juny, van nominar John Blanc Baronet, la més alta posició nobiliària a la que podia esperar un plebreu en aquells temps. Poc després, les accions van passar de les 1.000 lliures, 300 milions, més de quatre Anglaterres. I aquest va ser el sostre. El segon cop que el preu va començar a baixar, Blanc va oferir directament dividends instantanis. Quan algú compres l'acció, rebria automàticament una paga del 30% del seu valor i un 50% més a terminis en els propers 5 anys. Blanc estava dient que et venia l'acció amb un 80% de descompte. Era excessiu. Per pagar aquesta borrada d'oferta, la companyia hauria d'haver estat guanyant més lliures de les que existien al planeta. Algú va calcular, va córrer la veu i va arribar al pànic. Tres setmanes després, les accions valien 150 equícies. Irònicament, si algú hauria comprat accions al principi i les hagués mantingut durant la bogeria, ara les podria vendre amb un marge increïblement beneficiós. Però gairebé ningú ho havia fet així. La paret havia arribat i el monstre s'havia pegat la nota de la història. Les setmanes següents van ser un rosari de ruïnes personals, empreses en fallida, entre les quals, de forma sarcàstica, la propieta companyia d'espases de blanc i suïcidis. I d'aquest caos, d'aquesta sang i d'aquesta estupidesa, em va sorgir un imperi. Thank you. la companyia britànica dels Mars del Sud. Tercera part, el desitjat quadern del Senyor Knight. i l'explosió de la companyia dels marcs del sud va agafar el rei de vacances a la seva Janova natal. En tornar, el panorama era terrorífic. No només la punxada de la bombolla s’havien portat per davant l'economia del regne, també s’havien portat la confiança en la pròpia reialesa. En una Anglaterra que havia tingut una guerra civil feia poc i en la que anaven sortint cops d'estat com bolets, la caiguda del rei, o fins i tot, de tota institució podria ser un desastre definitiu. Jordi I necessitava un miracle. I, contra tot pronòstic, el va trobar en forma d'estadista. Robert Walpole, primer comte d'Oxford. En el fons, el que necessitava Anglaterra en aquell moment no eren diners. El que necessitava era credibilitat. El regne havia enviat a la ruïna totes les classes socials des de les altures dels més poderosos i necessitaria poder tornar a creure en un d'aquests poderosos si volia que tot tornés, més o menys, a la normalitat. Walpole, en aquell moment, era la figura perfecta per a aquesta missió. Era el líder indiscutible dels Wicks, estava considerat com un enemic històric de blanc i s'havia oposat a bona part de les seves mesures i tenia prou connexions i influències repartides per tot arreu com per fer de mediador allà on fes falta. Però, sobretot, Walpole tenia una característica que el feia raríssim en el panorama polític de l'època. No s'havia arruïnat amb l'estafa. En l'Anglaterra, de finals de 1719, no hi havia millor demostració d'honestedat. En realitat, Walpole havia jugat i havia especulat com absolutament tots els altres. Simplement, havia tingut la immensa sort que el mercat comencés a caure quan anava a renovar la seva inversió, just en el moment en què les accions es reconvertien en líquid. Walpole no s'havia arruïnat en l'estafa dels Mars del Sud, perquè havia estat dels poquíssims afortunats que s’havia havia intensament. immensament. Però això la població no havia de saber mai. Reconvertit a base de tones de propaganda en poca cosa menys que un deu bondadors, la Càmera dels Comuns va donar a Walpole els mateixos poders que anys abans havia aconseguit a Harlow. El nou, Chancellor of the UK, va moure immediatament tots els seus contactes. El Banc d'Anglaterra va acceptar de rescatar la meitat d'allò que quedava de la companyia, i de la meitat se'n va ocupar la Companyia de les Índies Orientals. Tot seguit, i amb permès de totes les institucions del regne, Walpole va decretar una amnistia general. Les accions dels marcs del sud continuarien fluctuant lliurement, de forma que si les havies comprades a preu alt, simplement les menjaries amb patates. Però si t'havies endeutat directament amb la companyia per a comprar-les, aquest deute es considerava il·lícit i, per tant, nul. Els poderosos, la majoria dels quals s'havien limitat a comprar les accions utilitzant la seva fortuna prèvia la mesura pràcticament no els va afectar però per a les classes populars que havien tingut accés a aquestes a base d'emprèstits la mesura va semanar caigut del cert els diners utilitzats per comprar les accions estaven perduts irremediablement però en desaparèixer els deutes com a mínim tothom tendria l'oportunitat de tornar a començar de zero Walpole no els podia tornar al passat però els podia donar l'oportunitat de tenir un futur. Com era d'esperar, la seva popularitat es va tirar als núvols i de retruc això va pacificar el país. Les revoltes es van aturar i l'angoix i el descontentament van donar pas a aquella esperança sorda que neix de saber que has tocat fons. El regne s'havia salvat. Ara era l'hora de buscar culpables. I això era precisament el que Walpole portava esperant anys i anys. Sembla fàcil, no? Un cop estabilitzat el regne, es detea tots els implicats en l'estat, es eh? Les fa una investigació exhaustiva per saber què ha passat exactament i qui ho ha preparat tot, i després se'ls aplica a tots els responsables el càstig corresponent. Bueno, sí. Només un petit problema: Els responsables vol dir absolutament tothom, incloent-hi l'angelical Robert Wolford, si algú fes una investigació, només hi havia una conclusió possible. Tots els poderosos del regne havien participat en l'estafa. Això la població no ho podia saber, sota cap circumstància. I aquí és on entra la nostra història Robert Knight, el caixer de la companyia dels Mars del Sud. Un personatge menor sense importància política, un simple comptable que no prenia cap decisió, però que tenia sobre seu Tres detalls essencials. El primer era que portava el compte de tots els poderosos als que Plan havia subornat. El segon era que aquest compte el portava en el mateix quadern on apuntava les fantàstiques operacions financeres que havia fet la companyia. I el tercer era que, per culpa de la propaganda feta en els anys de la bongeria, tota la població sabia que aquest quadern existia. De fet, fins i tot tenia un nom popular, el quadern verd del Sr. Knight. Políticament, aquest quadern era una bomba nuclear. La demostració que tothom estava empastifat en l'estafa, que ni tan sols Walpole podria ser salvat de la crema. Si les classes populars hi tenien accés, tota la feina feta per estabilitzar el regne se n'aniria al risc. Una posició complexa. Si Knight o el seu quadern simplement desapareixien, les sospites escamparien per tot el regne. Si cap dels dos ho feia, es corria el risc de que qualsevol relliscada ho enviés tot a campis claus. Així que Walpole es va inventar una farsa. Quan la pressió social es va fer insuportable, els magistrats del regne van cridar a declarar finalment a Knight. Amb tota la intenció, un divendres. Després d'unes poques hores de declaració on el comptable es va negar i res important, la presó va tancar portes per continuar el proper dilluns i quan va tornar a obrir, Knight ja no era dins. Dues setmanes després, contra tota lògica, Knight va aparèixer de sobte a Brussel·les, que aleshores forma part dels anomenats Països Baixos Austríacs, un territori que no tenia extradició amb Anglaterra. Contra tota lògica, perquè, en lloc de quedar-se amagat en un racó, el primer que va fer el fogat va ser que tenia el quadern amb ell, que s'havia emportat tota la seva fortuna, i que pensava passar-se els propers mesos de festa en festa. Knight no s'estava amagant, s'estava deixant veure, i amb tota la intenció. La població d'Anglaterra va entrar en còlera, que era justament allò que Knight i Walpole volien que passés. El regne va enviar l'equivalent de l'època a la MI6, i Knight va ser oficialment detingut i portat a Antwerp. La notícia de la detenció de Knight va ser per tot arreu i celebrada de forma oficial. Es va vendre la idea que tota la investigació podia començar finalment, mentre Knight i el seu famós quadern encara eren a Antwerp. Dues setmanes després, Knight va desaparèixer de la presó sense més i el seu quadern verd amb ell. Però això ja no es va dir a la població. En els diaris i en les comunicacions oficials, la investigació s'estava fent a partir dels apunts de Knight, en realitat, però, s'estava fent d'una manera molt, molt diferent. S'estava fent a partir de la declaració del Blanc. I Blanc, sempre a punt de fer un bon negoci sense el més mínim espúpol, havia arribat a un acord pervers amb el teu. En les setmanes següents, l'antic fabricant d'espaces va cantar com si no hi hagués un tema: El comte de tal, el duc de tal, la baronessa de tal... Noms i noms i més noms d'implicats en l'estafa. Tots ells, sense excepció, enemics polítics de Walpole. La purga va ser exhaustiva i quirúrgica. Ni un sol dels amics i socis de Walpole es va veure esquitjat per la investigació. Ni un sol dels seus enemics en va sortir en Ningú va ser executat, pocs hi van perdre diners i encara més pocs van passar per la presó. Però després de la investigació, Walpole no tenia oposició en tot el regne. El poder aconseguint va ser tan immens que el va poder mantenir més de 20 anys, i avui en dia tots els historiadors l'anomenen com el primer ministre original de la història d'Anglaterra. De fet, a part d'aquests rivals de Walpole, pràcticament ningú va pagar realment per l'estafa. Blanc va ser disposició de totes les seves posicions i càrrecs, però pels serveis prestats a la corona se li van concedir 5.000 lliures, una petita fortuna que feia que sortís de tot plegat més ric que abans. Els seus descendents, per cert, encara conserven el títol nobiliari que se li havia concedit poc abans del desastre. Knight va estar desaparegut durant uns anys. Va reparèixer de sobte a París, on va utilitzar la fortuna que havia portat de Londres per a fundar un banc. Va morir riquíssim. El regne, irònicament, va sortir de l'estafa enfortit com mai. A efectes pràctics, les classes populars havien assumit un deute que, després, s'havia senzillament declarat impagable. La llibertat que va donar Anglaterra per poder començar de zero, li va donar l'empenda necessària per a amuntar el seu impressionant imperi. I la companyia britànica dels Mars del Sud va sobreviure. Senzillament, ningú la va tancar. Va operar amb més d'un segle, fins que en 1853 va ser nacionalitzada. 5 anys abans que la seva germana de les Índies Orientals. Sempre va tenir, sense excepció, el rei o la reina anglesa des del seu temps com a president. En tots aquests anys, va fletar un total de 7 vaixells cap a Amèrica. No va pagar els impostos acordats a la corona espanyola per cap deix. I parlant d'impostos, el deute... Doncs pues en Carelles, ha estat renegociat tres cops al llarg de la història. L'últim cop, el 2015, en una compareixença del ministre de Finances de la Gran Bretanya que va suposar una reiada general. Tothom t'ha sumit que en realitat mai es pagarà. I per què hauria? Ara el delta ja no tenen els poderosos.